Doamna Patriarhului, pista 11. Că mânca aceeași mâncare din aceeași farfurie și cu aceeași lingură cu care mânca mama sa, în ciuda aerului acru ca de ciubă care plutea prin cameră, că o scălda înainte de culcare cu săpun ca un câine recunoscător, în timp ce îi se frângea inima de durere, auzind-o cum îi dădea sfaturi cu ultimele fărămituri de glas, pentru că nu avea să mai fie rugându-l să se îngrijească de păsări și orătănii, să nu smulgă cozile la paun ca să-și facă pălării, bine, mamă, spunea el, și o ungea peste tot cu creolină, să nu oblige păsările să cânte în zilele de sărbătoare, bine, mamă, și o înfășura în ca să doarmă, să scoată cloștile din cuibare când fulgeră și tună, ca să nu clocească ouă de basilisc, bine, mamă, și o punea să doarmă pe o parte cu mâna pe inimă, bine, mamă, dorm liniștită, o să ruta pe frunte, și își dormea și el puținele ore care mai rămâneau trântit cu fața în jos la picioarele patului, cu urechea ciulită la visele și delirurile ei interminabile și din ce în ce mai lucide pe măsură ce se apropia de moarte, învățând din furiile lui adunate noapte de noapte să suporte imensa furie din lumea durerii, când l-a trezit îngrozitoarea grozitoarea liniștea lumii din zori, pentru că Bendithion Alvarado, mama vieții mele, încetase să mai respire și atunci a desfăcut de pe trupul ei putred ceașaful în care dormise ultimul somn și l-a privit în primul cântat al cocoșilor și a văzut că pe pânza de in se afla un alt trup identic cu al ei, pictat din profil cu mâna în dreptul inimii, și-a observat că trupul acesta nu avea niciun fel de zbârcitură de bătrânețe, nici semne de boală. Că era neted și strălucitor capictat pictat cu ulei pe amândouă fețele ceașafului și răspândea un miros natural de flori de care a șters de spital din cameră și pe care, oricât l-au spălat băgându-l în apă de var și leșie, nu l-au putut șterge de pe ceașaf pentru că părea urzit din înseși firele veșnice de in pe o parte și pe alta, dar că el n-a avut liniștea necesară pentru a-și da seama de importanța acelui miracol și a părăsit dormitorul atât de înfuriat că lovitura cu care a închis ușa a răsunat ca o pușcătură în toată casa și în clipa aceea au început să tragă clopotele de moarte de la catedrală, după aceea de la toate bisericile din oraș, iar mai apoi cele de la toate bisericile din țară și au bătut fără încetare timp de o sută de zile și cei care s-au trezit în bătaia lor, au înțeles, fără să-și mai facă vreo iluzie, că el era din nou stăpânul întregii lui puteri și că enigma inimii lui apăsată de furia morții bătea mai tare ca oricând împotriva judecății rațiunii, demnității și indulgenței, căci Bendicion Alvarado, mama vieții mele, murise în dimineața aceea de luni 23 februarie și un nou secol de confuzii și scandal începea în lume. Nimeni dintre noi nu era atât de bătrân încât să poată spune că ar fi trăit pe vremea acelei morți, dar vestea despre funeraliile ei, Ajunsese până în timpurile noastre și aveam dovezi veridice că după aceea el n-a mai fost omul dinainte pentru tot restul vieții, nimeni mai având dreptul să-i tulbure insomniile de orfan în toate cele 100 de zile de doliu național. Nici n-a mai fost văzut în casa durerii, ai cărei pereți crăpaseră sub rezonanța imensă a clopotelor funebre, nici n-a mai bătut alt ceas decât cel al doliului său, vorbindu-i se printre suspine de fiecare dată, iar garda palatului umblând desculță ca de început ai regimului său, și doar găinile au mai avut dreptul să facă ce vor în casa interzisă tuturor, al cărei monarhii invizibil sângera de furie în balansoarul de nuiele, în timp ce Bendition Alvarado, mama sufletului meu, călătorea spre regiunile fierbinți și mizere într-un sicriu umplut cu rumeguș și gheață pisată ca să nu putrezească mai mult decât putrezise de vie, căci trupul ei fusese purtat în procesiuni solemne până în colțurile cele mai puțin umblate ale regatului său pentru ca să nu rămână nimeni, fără privilegiul de a cinsti memoria oduseseră în cântece de slavă de alămuri îndoliate până în gările din îndepărtatele deșerturi unde fusese întâmpinată de aceleași muzici lugubre și aceleași mulțimi posomorute care veniseră în alte timpuri de glorie să vadă puterea ocultă din penumbra vagonului prezidențial îi expusese trupul în mănăstirea carității unde o vânzătoare nomadă de păsări născuse cu fundul înainte un copil al nimănuia și care ajunsese rege deschiseseră porțile cele mari ale sanctuarului pentru prima dată după 100 de ani Timp în care soldații călări prindeau indienii din satele vecine cu lasoul și îi sequestrau, ei vârau cu patul puștilor sub bolta imensa mănăstirii împestrițată de lumina tristă a sorilor de gheață de la vitralii, unde nou episcop, în odăjdii de mare ceremonie cântau slujba de înmormântare, unde nu este durere, nici întristare cântau diaconii și nici suspin cântau, ci viață fără de sfârșit cântau, afară ploua peste florile de mușcată, iar... Călugărițele împărțeau colaci și băutură de trestie, s-au vândut costițe de porc și raguri de mătănii, iar pe sub arcurile de piatră ale porților sticluțe cu apă sfințită și se auzeau cântece în restaurantele de pe strada mare, răsunau împușcături, se dansa prin cursile caselor, era duminică, acum și pentru totdeauna, erau ani de sărbătoare pe cărările fugarilor și trecăturile de negură pe unde Bendition Alvarado, mama morții mele, trecuse mai mult, urmărindu-și fiul înflăcărat de lupta federală, căci ea îl ocrotise în tot timpul războiului avusese grijă să nu-l calce în copite catării frontului când se împiedica în poalele mantale și cădea prin noroaie în nesimțire, spunând lucruri urâte din pricina frigurilor. Ea fusese cea care îl vindecase de frica ancestrală a celor din lumea nisipurilor mocirloase în fața orașelor de pe țărmurile mări înfâiate, pentru că ei îi era frică de viceregi, de statui, de crabi care beau lacrimile copiilor abia născuți și tremurase de spaimă în fața măreției casei puterii pe care o cunoscuse prima dată într-o noapte ploioasă când o luaseră cu asalt fără să-și fi putut imagina pe atunci că aceasta era casa în care avea să moară, casa singurătății în care se afla acum, furios din cauza căldurii, trântit cu fața în jos și întrebându-se unde dracul te a ascuns, mamă, în ce hățișuri pline cu păsări ți-a rămas trupul, cine ți-alungă fluturii de pe obraz, suspina el îndurerat, în timp ce mama sa, Bendicion Alvarado, Naviga sub un baldachin de frunze de banan prin aburii înnecăcioși ai mlaștinilor pentru a fi expusă în școlile publice, în garnizoanele din deșerturile de silitră, în așezările indienilor. O arătau în clădirile oficiale împreună cu un portret din tinerețe. Era languroasă, era frumoasă, își pusese o diademă pe frunte, își pusese un guler de dantelă împotriva voinței ei. Îi pudraseră pentru prima dată obrajii și îi dăduseră cu ruj pentru ultima oară, îi puseseră o lalea de mătase în mână. Ca să se fotografieze cu ea, nu așa, doamnă, țineți-o așa, așa e mai bine, îi spusese fotograful venețian al monarhilor europeni când făcuse portretul primei doamne a țării, cel pe care îl arătau acum împreună cu cadavrul pentru a risipi orice îndoială că n-ar fi fost ea, că erau absolut la fel, nelăsându-se nimic la întâmplare, căci pe măsură ce îi se descompuneau balsamurile de pe față și se topea parafina de pe piele din cauza căldurii, erau puse la loc în mare taină și cu multă pricepere de oameni anume curățindu i mușchii de pe ploape în perioada ploilor, croitoresele militare, păstrându-i veșmintele ca noi, îngrijindu-i se cu una de lămâiță și voalul de fecioară neprihănită pe care nu l-avusese niciodată în viața ei, pentru ca nimeni din acest bordel de fanatici să nu îndrăznească să spună că ești altfel decât în fotografie, mamă, pentru ca nimeni să nu uite cine-i până aici, cine-i cel ce poruncește de secole și secole, până în cele mai nenorocite barăci din smârcurile junglei, unde după atâția ani de uitare, văzuseră întorcându-se în puterea unei nopți. Vetuste, vaporul fluvial curată de lemn, și toate luminile aprinse, și îl primiseră curăpăit de tobe de sărbătoare, crezând că s-au întors vremurile de glorie. Trăiască, marele bărbat! strigau, binecuvântat să fie cel ce vine în numele adevărului! urlau și se aruncau în apă, înotând. Până lângă el, cu câte un tatu, cu picioarele împiedicate, cu câte un porc, cât un vițel, se agățau de pridvorul de lemn înflorat ca o dantelă pentru a-și declara supunerea față de puterea nevăzută cea care hotăra la soarta țării și rămâneau cu respirația tăiată când descopereau catafalcul umplut cu rumeguș, gheață pisată și sare de drob. Repetat, în sticla uluită a oglinzilor din cabina prezidențială, a expus privirii publice subvrtejurile captive ale ventilatoarelor de pe arhaicul vapor de plimbare, cel care a plutit luni în șir printre insulele efemere ale afluenților ecuatorial până când s-a rătăcit prin anii de coșmaruri, atunci când gardenii le puteau să gândească, iar igoanele zburau prin întuneric, exact atunci când s-a terminat lumea, roata de lemn s-a înfipt în nisipul de aur, s-a rupt, s-a topit gheața, s-a scurs sarea și trupul tumefiat a început să plutească la întâmplare peste rumeguș, dar nu s-a dus la fund. Nici a putrezit, domnule general, ci din potrivă, că ce-am văzut cu ochii noștri cum a clipit, a ridicat ploapele și avea pupilele limpezi ca omeagul în ianuarie și aceeași strălucire de piatră lunară și până și cei mai necredincioși au putut vedea cum s-a aburit capacul de sticlă al catafalcului de respirație ei și ne-am dat seama că din trupul ei emana o sudoare vie și proaspătă și am văzut cum ne surâdea. Dumneavoastră, nu vă puteți imagina ce s-a putut petrece atunci, domnule general, ceva de necrezut. Am văzut ca tărcele născând dintr-o dată, am văzut cum creșteau florile în nisipurile cele mai sărate, i-am văzut pe surdomuți înfricoșați de propriile lor strigăte miraculoase, minune, minune, minune. Au făcut pulbere capacul de sticlă, domnule general. Și am reușit cu mare greutate să împiedicăm să nu facă și cu cadavrul la fel pentru a-și împărți între ei relicvele sfinte, astfel că a trebuit să apelăm la un întreg batalion de grenadieri pentru a împiedica navala mulțimii frenetice care venea în valuri, valuri, până și din cele mai mici insule din Caraibi, auzindu-se peste tot că Bendicion Alvarado, mama sufletului său, căpătase de la Dumnezeu harul de a contraria legile naturii și au început să vândă fire din Julju, scapularii, apă sfințită de ea, timbre cu chipul ei de regină și s-a adunat atâta puhoi de lume uimită. De ce se întâmpla că părea o imensă cireadă de tauri sălbatici care călcau în copite tot ceea ce întâlneau în cale, făcând să se zguduie pământul atât de tare că până și dumneavoastră, domnule general, dacă ascultați cu atenție puteți să auziți zgomotul chiar și de aici, auziți-l! Și el și-a pus mâna pâlnie la urechea care-i vâșea mai puțin și a ascultat cu atenție și l-a auzit, mama mea, bendition, alvarado, a auzit tunetul acela fără sfârșit, a văzut mlaștinile fierbând de mulțime până în orizonturile mării, a văzut râul de lumânări aprinse care aducea cu el o zi și mai luminoasă decât strălucirea orbitoare a acelei amiez senine, căci Bendicion Alvarado, mama sufletului meu, se întorcea în orașul cu turnuri străvechi, așa cum s prima dată împinsă de apele războiului, cu același miros de carne crudă. Dar în afara oricăror pericole din lume, căci el poruncise să fie rupte din abecedarele copiilor paginile despre viceregi, ca să nu mai existe niciodată în istorie, poruncise să nu mai existe statuile care îți tulburau somnul, mamă, astfel că acum se întorcea fără a mai purta pe umeri frica ei de altădată în fața oamenilor pașnici, se întorcea fără sicriu, sub cerul liber, prin aerul plin de fluturi, uluită de greutatea exvotourilor de aur pe care îi le dăruiseră pe parcursul călătoriei ei fără sfârșit, începând de la marginile junglei, peste vastul și convulsionatul regat al convulsion Ascunsă sub grămezile, cărjișoarelor de aur dăruite de paraliticii vindecați, stelelor de aur ale celor naufragiați, copilașilor de aur și sterpelor incredule care născuseră dintr-o dată în spatele tufelor, ca pe vremea războiului domnule general, plutind peste capetele mulțimii biblice a întregii națiuni care nu mai avea unde să-și pună crătițile și unde să-și mai închidă animalele înmulțite tocmai când nu mai așteptau nimic de la viață, pentru că șoptiseră în taină, aceleași rugăciuni pe care le șoptise Bendition Alvarado pe vremea războiului ca să-l ocolească gloanțele pe copilul ei atunci când el intrase în oraș cu basma roșie pe cap strigând, numai când îl lăsau frigurile, trăiască partidul liberal nenorociților, trăiască federalismul glorios căcăciușilor de conservatori, deși în realitate venise împins de curiozitatea atavică de a vedea marea, iar acum mulțimea mizeră care invadase orașul însoțind trupul mamei lui era mai dezordonată și mai frenetică decât toate mulțimile care devastaseră țara în aventura războiului federal, mai vorace decât valurile mării, mai teribilă decât panica, mai îngrozitoare decât tot ceea ce văzuseră ochii mei în toate zilele nenumăraților lui ani de putere, căci a venit tot pământul, domnule Gen uitați-vă ce minune! Și în cele din urmă, convins de evidență, el a rupt tăcerea cenușie a acelui doliu interminabil și a apărut în balcon palid și dur cu o banderolă neagră pe mânecă, hotărât să se folosească de toate mijloacele autorității pentru a obține canonizarea mamei lui Bendicion Alvarado în baza uluitoarelor dovezi ale virtuților ei de sfântă și a trimis învățații la Roma și l-a invitat din nou pe nunțul apostolic să bea ciocolată cu biscuiți, sub lumina blândă a trinitariilor, l-a primit ca în familie, el întins în hamacul de subtamarinzi, fără cămașă, făcându-și vânt cu pălăria albă, iar nunțul așezat alături cu ceașca de ciocolată fierbinte în mâini, nepăsător la căldura și pulberea umedă care curgea prin cutele sutanei de duminică, indiferent în fața tristeții tropicale, Neatent la găinațurile păsărilor mamei lui moarte care zburau libere prin apele solare de sub acoperișul de pânză, numărându-și înghițiturile de ciocolată cu vanilie, mestecând biscuiții cu pudoare de logotnică, amânând veninul de neocolit al ultimei picături din ceașcă țeapă în balansoarul de nuiele, în care el nu lăsase pe nimeni să se așeze, numai pe dumneavoastră, părinte, exact ca în acele după potorite din vremurile de glorie, când un alt nunțiu apostolic bătrân și candid încerca să-l aducă în sânul Domnului prin pildele scolastice ale lui Toma de Acvino, numai că acum sunt eu cel care încearcă să vă aducă pe dumneavoastră, părinte, cum se întorc vremurile, pentru că acum cred, îi spuse, și o repet fără a clipi, acum cred cu toată tăria, deși în realitate nu credea nimic, nici pe lumea asta, nici de pe cealaltă. În afară de faptul că mama vieții mele are dreptul la gloria altarului, datorită meritelor ei personale, datorită vocației și puterii ei de sacrificiu, modestiei ei exemplare în fața tuturor sfinților, astfel că el nu-și baza cererea pe zvonurile gloatei cum că steaua polară se deplasa în sensul în care înainta cortegiul funebru, iar instrumentele muzicale cu coarde începeau să cânte singure prin dulapuri când simțeau cum trece cadavrul ei, ci în virtutea acestui ceașaf pe care l-a desfăcut cât era de mare în lumina de august, pentru că anunțul să vadă ceea ce a și văzut, imaginea mamei sale, Bendicion Alvarado, întipărită pe amândouă fețele, fără niciun fel de zbârcitură de bătrânețe, nici semne de boală, cineted și strălucitor, culcată pe o parte cu mâna în dreptul inimii. L-a desfăcut cât era de mare, simțind în degete umezeala sudorii veșnice, aspirând mirosul florilor fragede, sub vânzoleala neașteptată a păsărilor stârnite de suflarea divină. Priviți ce miracol, părinte, spunea el, arătându-i ce așaful pe amândouă fețele, până și păsările o recunosc. Numai că nunțiul era absorbit cu totul de contemplarea sudariului și nu-i putea răspunde în efortul lui incisiv capabil să descopere impuritățile cenușii vulcanice din firele acelea urzite de mari maestri ai picturii religioase că cel mai cunoscuse astfel de lucruri și înțelegea slăbiciunea oamenilor chiar și îndoiala credinței lui numai după intensitatea unei culori, mai suportase și altă dată extazul descoperirii rotunjimii pământului trântit cu fața în sus sub bolta unei capele singuratece dintr-un oraș ireal unde timpul nu curgea ci plutea, astfel că acum într-un târziu a avut curajul să-și ia ochii de la cea șaful pe care îl contemplase cu atenție deosebită pentru a-i spune pe un ton suav dar irevocabil că trupul imprimat pe pânza de in nu era un mijloc folosit de providența divină pentru a ne face încă o dată dovada marii ei bunătăți și milostiveniei fără sfârșit nici vorba de așa ceva excelență, pentru că aceasta este lucrarea unui pictor foarte îndemânatic atât în arta adevărată cât și în cea falsă, care a abuzat de bunătatea inimii excelenței tale, căci nici măcar nu era o pictură cinstită, ci o măzgăleală casnică dintre cele mai ordinare, grunt folosit la vopsitul ferestrelor, excelență, amestecat cu rășini naturale și fiert împreună cu vopseaua. Dar atât de prost că se mai vede terebentina, praful de cretă și umezeala persistentă, care nu-i sudoarea ultimului tremur al morții, cum îl făcuseră pe el să creadă, ci umiditatea naturală a inului imbibat cu ulei tot de in și ascuns în locurile mai întunecate, credeți-mă, îmi pare foarte rău. A terminat nunțiul cu o durere adevărată în glas, dar fără a mai putea spune și altceva în fața bătrânului de granit, care îl cerceta fără a clipi din hamacul lui, după ce l-ascultase cu lugubra lui tăcerea asiatică, fără a mișca măcar buzele pentru a-l contrazice, deși nimeni nu știa mai bine ca el adevărul acelui miracol al cearșafului, în care eu însumi-am fășurat cu mâinile mele, mamă, pentru că eu m-am înfricoșat de prima tăcerea morții tale de parcă lumea s-ar fi trezit în adâncul mării. Și eu însumi am văzut miracolul, cu ochii mei, ce dracului! Dar chiar și așa, cu toată certitudinea pe care o avea, nu a întrerupt verdictul nunțiului, doar a clipit de două ori fără a închide ochii, ca igoanele, și a surâs vag, Bine, părinte, foarte bine," a suspinat, o să fie cum ziceți dumneavoastră, dar vă asigur că tot dumneavoastră vă luați răspunderea cuvintelor. Vi le repet literă cu literă ca să nu vi le uitați toată viața, oricât de mult aveți să trăiți, dumneavoastră vă luați răspunderea cuvintelor spuse, părinte, eu nu răspund." Și lumea a rămas ca adormită în săptămâna aceea de rele prevestiri, când el nu s-a sculat din hamac nici pentru a mânca, alungând cu evantaiul păsările blânde care se opreau pe trupul lui, alungând florile trinitariilor pentru că ei se păreau că sunt păsări, ne primind pe nimeni și nedând niciun ordin, iar forța publică rămânând impasibilă atunci când valurile de fanatici plătiți au asaltat palatul nunțiaturii apostolice, au luat toate relicvele istorice din muzeu, și surprinzându-l pe nunțiu, făcându-și siesta în liniștea grădinii interioare, l-au scos în pielea goală în stradă și-au făcut pe el, domnule general, închipuiți-vă, deși el nici atunci nu s-a mișcat din hamac și n-a clipit nici când au venit să-i spună domnule general. Au început să-l plimpe pe străzi călare pe un măgar, aruncându-i spălăturile de vase din balcoane și strigându-i mână moartă, Miss Vatican, lăsați copiii să vină la mine și abia când i-au spus că l-au aruncat aproape mort în gunoaiele din piața de legume. S-a dat jos, alungând păsările cu mâinile și a intrat în salonul de audiențe, cu banderola neagră în jurul brațului, dând la o parte pânzele cernite și cu ochii cărpițincă încă de somn, poruncind ca anunțul să fie pus într-o bărcuță cu mâncare pentru trei zile, scos în largul mării și lăsat la întâmplare în drumul vapoarelor spre Europa, pentru ca să afle toată lumea cum sfârșesc străinii care ridică mâna împotriva maiestății statului, până și papa să învețe acum și pentru totdeauna că oricât ar fi el de papă la Roma, cu inele pe deget și scaun de aur, aici eu sunt cine sunt, ce dracului, nerușinații. A fost o măsură eficace, căci înainte de sfârșitul acelui an a și început acțiunea canonizării mamei sale Bendition Alvarado, al cărei trup a fost expus spre venerare publică sub cupola cea mare din catedrală, și s-au cântat imnuri de slavă din altare, anulându-se starea de război pe care o declarase Sfântului Scaun. Trăiască pacea, strigau mulțimile adunate în piața armelor. Trăiască Dumnezeu, strigau, în timp ce el îl primea în audiență solemnă pe trimisul sacrei congregații a ritului, promotor și postulator al credinței, monseniorul Demetrio Aldus, cunoscut și sub numele de Eritreanul, căruia îi se încredințase misiunea să cerceteze viața mamei sale Bendition Alvarado până nu avea să mai rămână nici cea mai mică urmă de îndoială cu privire la sanctitatea ei, cercetează tot ce poftești și până unde poftești, părinte, i-a spus el, reținându-i mâna în mâinile sale, înțelegând de cum l-a văzut, că poate avea toată încrederea în abisinianul acela măsliniu care iubea viața mai presus de orice altceva. Mănâncă ouă de iguană, domnule general, îi place mirosul metiselor, se dă în vânt după luptele de cocoși, dansează până cate jos ca noi, domnule general, același drac Astfel că din ordinul lui i s-au deschis ușile cele mai bine păzite, fără niciun fel de rezervă, pentru ca avocatul diavolului să nu cunoască niciun fel de piedică în munca sa, pentru că nu era nimic de ascuns, după cum nu era nimic invizibil în imensul regat al măhnirii, care să nu poată reprezenta o dovadă incontestabilă, cum că mama sufletului său, Bendicion Alvarado, fusese predestinată gloriei altarului, patria e la dispoziția dumneavoastră, părinte, poftiți, și așa a și fost, bineînțeles. Căci imediat forțele armate au făcut ordine în palatul nunțiaturii apostolice, unde au început să apară înainte de răsăritul zorilor în șiruri nesfârșite leproșii care veneau să-i arate pielea proaspătă peste plăgile închise, invalizi bătrâni din San Vito ca să vadă neîncrezătorii că puteau să bage ață în ac, proaspăt în bogățiții ca să-și arate averea pe care o câștigaseră la ruletă, pentru că Bendicion Alvarado le spusese numerele în somn, toți cei care primiseră răvești. De la cei dispăruți, cei care își găsiseră în necații, cei care nu abuseseră nimic și acum aveau de toate, a venit absolut toată lumea. Și a defilat fără încetare prin sala fierbinte împodobită cu archebuzele pentru omorât canibali și testoasele preistorice ale lui Sir Walter Raleigh, unde neobositul eritrean îi asculta pe toți fără să întrebe nimic, fără a interveni, plin de sudoare, nepăsător la duharea aceea de trupuri moleșite de căldură și mirosul greu de tutun ieftin, Transcriind cu minuțiozitate declarațiile martorilor și punându-i să le semneze aici, cu numele complet sau cu o cruce, ori dumneavoastră, domnule general, cu buricul policarului, oricum. Dar semnau, intra următorul, la fel ca și cel care ieșise, Eu eram bolnav de plămâni, transcria măsliniul. Și acum, auziți cum, când, eu eram impotent, părinte. Și acum uitați-vă cum umblu toată ziua. Eu eram impotent, transcria eritreanul cu tuș negru, pentru ca riguroasa lui caligrafie să nu poată fi combătută în vecii vecilor. Eu aveam un animal viu în burtă, părinte. Eu aveam un animal viu, scria el fără să se oprească, intoxicat de cafea tare și otrăvit de țigările acre pe care le-a prindea una dintre alta, cu gulerul deschis ca un barcajiu, domnule general. Ce bărbat și preotul ăsta, da, domnule, teribil bărbat! Își spunea el, Ceia lui, al lui muncea pe rupte fără să mănânce nimic, ca să nu piardă vremea până la căderea nopții. Dar nici atunci nu se odihnea, dădea fuga și făcea o baie, apărând imediat în cărciumile din port, în suana lui cărpită cu petece pătrate, intra mort de foame și se așeza la masa cea mare, împărțindu-și peștele prăjit cu hamali, mâncând direct cu mâile, măcinând cu dinții aceia luciferici, care aveau o lumină a lor proprie în întuneric, sorbindu-și supa cu farfuria la gură, domnule general, dacă l-ați vedea. Amestecat cu scursoarea aceea de vagabonzi de pe corăbile murdare care dedicau ancora încărcate cu maimuțe și găini, cu fete tinere pentru hotelurile de sticlă din Curacao, de la Guantanamo, părinte, și pentru Santiago de los Cavalieros, care nici măcar nu are mare, părinte, pentru insulele cele mai frumoase și mai triste din lume, pe care le visam până spre dimineață, părinte, amintește te cât de triști rămâneam când se îndepărtau corăbile, aduți aminte de papagalul din casa Matildei Arenales, cel care ghicea viitorul, aduse aminte racii aceia care ieșeau din supă și continua să meargă, de rechinii aceia, de bubuitul tobelor, ce viață, părinte, ce viață nemaipomenită, domnilor, pentru că vorbește ca noi, domnule general, parcă s-ar fi născut în mahalaua câinilor, bătea mingea pe malul mării, cântă la acordeon mai bine decât toți, învățase limba indienilor, îi lăsa tablou cu latineasca lui, se îmbăta la una cu ei prin dughenele din piață s-a bătut cu unul care vorbise urât de Dumnezeu sau luat de gât domnule general ce facem cu ei și el a zis să nu i despartă nimeni s-au făcut roată în jurul lor am vins, am vins preotul domnule general știam eu a zis el satisfăcut ăsta e bărbat nu jucărie și e mai puțin ușuratic decât se crede căci în nopțile acelea el aflase tot adevărul pe cât transcrisese în zilele obositoare din palatul nunțiaturii apostolice și mult mai multe decât descoperise în tenebroasa casă din mahala pe care o vizitase fără voie într-o dupăamiază când ploua cu găleata și el a crezut că poate înșela vigilența neadormită a paznicilor din serviciul serenității prezidențiale, a cercetat o palmă cu palmă, înturând ploaia care cădea prin tavane, încurcându-se în frunzele de malanga și cameliile veninoase din dormitoarele splendide pe care Bendicion Alvarado le abandona fericirii slujnicilor, pentru că era un suflet ales, părinte, era o milă, le lăsa să doarmă în cele mai bune ceașafuri de percal, în timp ce ea se culca pe o rogojină rărită într-un pat soldațesc. Le lăsa să se îmbrace cu hainele ei de sărbătoare de primă doamna țării, le lăsa să se parfumeze cu sărurile ei de baie, să se joace cu ordonanțele în căzile cu picioare de leu pline cu spumă colorată, așa că ele trăiau ca niște regine. Iar ea își amăra viața pictând păsări, gătindu-și terciul de legume la focul de lemne, cultivând plante medicinale pentru bolile vecinilor care o trezeau în puterea nopții ca să-i spună că mă doare burta, doamnă, și ea... Le dădea să mestece semințe de hreniță, Copilul are un ochi umflat, Doamnă, și ea îi pregătea o prișnică cu spanacul porcului. Sunt bolnav de moarte, Doamnă, dar nu murea pentru că ea avea leacul în mâinile ei. Era o sfântă vie, părinte. Și locul pe unde umbla ea prin casa aceea din Mahala era locul purității ei, părinte. Nu întâmplător, după ce au scos-o, fără pic de pietate, de aici și au dus-o în palat, a început să plouă peste pian, peste masa de alabastru din sufrageria somptoasă la care Bendicion Alvarado nu s-a așezat niciodată, pentru că îi se părea că i ca și când ar fi mâncat într-un altar. Închipuișteți închipuiește ce presimțire de sfântă. Însă, în ciuda febrilelor mărturii ale vecinilor, avocatul diavolului a dat peste mai multe dovezi de timiditate decât de umilință, descoperind printre Neptunii de abanos, bucăți din demonii locului și îngeri militari care pluteau printre manglierii pitici din vechea sală de bal, mai multe semne de sărăcie spirituală decât de amnegație și absolut nicio urmă din Dumnezeul exigent, unul și toți la un loc, care îl trimisese din însoritele câmpii ale Abisiniei să caute adevărul unde nu se aflase niciodată, pentru că n-a găsit nimic, domnule general, ce să mai vorbim, nimic, nimic. Cu toate acestea, monseniorul Demetrio Aldus nu s-a mulțumit doar cu cercetarea orașului, ci se urcase în spinarea unui catăr și străbătuse ținuturile de gheață ale deșertului, încercând să dea peste semințele sfințeniei Bendizionei Alvarado, acolo unde acestea nu fusese profanate de strălucirea puterii, pierzându-se prin neguri și apărând ca din pământ înfășurat într-o pătură, ca de drumul mare cu cismele trecându-i de genunchi, adevărată înfățișare diavolească semănând la început frica, după aceea uimirea și în cele din urmă, curiozitatea tuturor pungașilor de prin acele locuri care nu mai văzuseră niciodată un om de o astfel de culoare. Dar prea eritrean îi poftea să pună mâna pe el ca să se convingă că nu scoate fum. Le arăta lumina dinților lui luciferici, se îmbăta cu ei bând cicea. Păutură puțin alcoolică, preparată prin fermentarea porumbului, din aceeași coajă de dovleac, pentru a le câștiga încrederea, și mâncând brânza cu mâinile prin toate prăvălioarele lugubre de pe drumul mare, pe unde trecuse în zorii altor secole, o vânzătoare de păsări cu spinarea cocoșată de coliviile pline cu pui de papagal, pictați ca privighetorile, tucani aurii și boboci deghizați în pui de păun pentru a-i păcăli pe cei proști în duminicile funebre ale sărbătorilor din deșert, se așeza chiar aici, părinte, lângă foc, așteptând ca cineva să-și facă mila și să se culce cu ea în spatele prăvăliei, ca să poată mânca, părinte, numai pentru ca să aibă ce mânca, pentru că nu era nimeni atât de prost să-i cumpere alea, care se spălau de vopsea la prima picătură de ploaie și se decolorau până și la umbră, numai că ea era atât de candidă, părinte, sfânta binefăcătoare a păsărilor, ori a deșertului, oricum vrei să-i spui, căci nimeni nu știa prea bine cum se chema pe atunci, nici chiar când a început să-și spună Bendition Alvarado, care nu poate fi numele ei, adevărat, pentru că nu e un nume din părțile noastre, ci poate dinspre mare, nemai pomenit Până și asta a descoperit-o procurorul ăsta trimis de satana, pentru că nimic nu-i putea fi ascuns, în ciuda ucigașilor securității prezidențiale, care îi încurcau ițele adevărului și îi puneau piedici invizibile. Ce părere aveți, domnule general? Va trebui să-i dăm brânci într-o prăpastie, să-i băgăm ardei în fund catărului, dar el a ordonat personal să fie păzit în continuare, asigurându-i integritatea fizică, repet, asigurându-i integritatea fizică, permițându-și toate libertățile și dându-i toate înlesnirile necesare pentru îndeplinirea misiunii sale din porunca a acestei autorități maxime să se ia la cunoștință și să se îndeplinească, semnat de mine, insist de mine însumi, convins că pentru astfel de hotărâre își asuma riscul îngrozitor de a cunoaște adevărata imagine a mamei sale, Bendicion Alvarado, în vremurile grele de altădată, când era încă tânără, era languroasă și umbla îmbrăcată în zdrențe și desculță și se culca cu oricine, numai ca să aibă ce să mănânce, dar era frumoasă, părinte, și era atât de naivă că era în stare să completeze papagalii cei mai ieftini cu pene de cocoș de rasă ca să-i facă papagali adevărați, completa găinile nepălite cu fulgi de păun că păreau păsări ale paradisului, așa cum le și vindea, deși nimeni nu credea părinte, nimeni nu era atât de chior ca să se lase fraierit de o vânzătoare de păsări singuratică care cânta prin negura dominicală din târguri să vedem cine dă un ban. Și îl ia pe degeaba, căci toată lumea din pustiurile acelea își amintea de ingenuitatea și sărăcie ei, deși părea imposibil să-i se poată stabili identitatea, pentru că în arhivele bisericii, unde fusese bătădată, nu i s-a găsit certificatul de naștere.